23. fejezet Nem szívesen emlékszem vissza erre az éjszakára. Elvesztettük emberi méltóságunkat. Mindenki védte a maga igazát. A tizenegy emberből, a földi emberiség válogatott legjobbjaiból, ahogy Félix nevezett bennünket valamikor, régebben volt az a beszélgetés a csendházában a világ teremtésénél is, 22 vélemény bújt elő. Marakottunk egymással, és önmagunkkal az igazságért, amely percenként változtatta tartalmát. Erőszak vagy meggyőzés, a kiszolgáltatottság békéje vagy forró fejű meggondolatlanság. Mit kellett volna tennünk, és mit tehetünk még? Valóban elrontottunk mindent, vagy most kezdődik egy új, eredményesebb korszak életünknek. Végig mentünk valamennyien minden elszánás és megbánás tisztító tűzén, és nem lettünk egyiktől sem okosabbak. Csak a szomorúság, a szégyen fáradtsága gyűlt bennünk. Régen maga alá temetve tenk kérdését Mazuhoz, ami kirobbantotta a nézeteink mögött feszülő indulatokat. Mikor kezdhetünk hozzá, ó, Mazu, az új öbölszorosának betöméséhez? És Mazu válaszát is. Holnap reggel mindent megtudnak az idegen csillagfiai. Amit Kiki saját elgondolásai szerint értelmezett. Az elektróda mély álmában szuszogó-nogó, mint komor szírt feküdt a vita hullámai között. Melléje húzódtam. A csuklóján próbáltam tapintani lüktető szíve üzenetét. Az önmagukat emésztő emberi elméletek kavargásában, hogy talán megtalálom az erre a földre érvényes igazságok formuláit. De ez sem segített. A város és Mazú mégsem kríli és a horda. Egyáltalán mindaz, ami eddig történt, más, mint ez az éjszaka. A falon füstölgő fákják fénye, az ajtunk előtt álló néma őrök, a palota falai alatt nyüzsgő város. Mert a város is ébren volt, fákjákin imbolyogtak, a máskor néma és sötét utcákon, ott longott és zúgott a tengerfiainak serege. De nem értettük, nem érthettük, hogy mit készít elő ez a nyugtalanság. Milyen jövőt érlel a nehezen születő hajnal? Végül az elkeseredettek és az óvatosak pártja győzött. Minden felszerelésünkkel, a kevés tartalék élelemmel, ami a szobákban volt, és a védelmünkre szolgáló oxigénpalackokkal a tetőteraszra költöztünk. Andrej Ten és Tiel segítettek nekem, hogy az algó is felcipeljük. Így csak az alulról jövő támadástól kellett tartanunk. Innen jól láthattuk a vikinget, ahol Félix még nálunk is tehetetlenebbül dühöngött. Ha a rakéták fóvókáit a palota felé fordítja, a várost csak a dom magasságának feléig tudja elpusztítani. Ha pedig valahogy mégis elérhetne a forró lángözön egészen a palotáig, mi épp úgy elpusztulunk benne, mint támadóink. Félix minden esetre felkészült a lehetetlenre. A kis irányító rakéták tompa dörgése, a kijömlő gáz fehér fénye jelezte a viking fordulását az öböl sötét vizén. Két óránk sem volt már hajnalig, mikor elfogadt a csüggedés. Mégis Márknak van igaza. Elpusztulunk. És Nogu? Még hosszú éveket élhetett volna, ha nem kötöm sorsát a magaméhoz. Fel kell ébreszteni. A nép babonásan tiszteli, az erdőistenének tartja, még ha mazu maga parancsolja is, vonakodva nyúlnának csak hozzá. Legyen ébren, hogy elbúcsúzhassak tőle, hogy elmagyarázzam neki, vágjon keresztül a városon, menjen mindig arra a magasodó hegyek irányába. Ha nem is ér haza, újra az erdőben élhet, de talán, talán nem is olyan lehetetlen az sem, hogy hazaér, a nagy folyó hatalmas félkört írva torkollik a tengerbe. Nogó hazája nem lehet messzebb légvonalban 800-1000 kilométernél. Nincs jogom ahhoz, hogy megfosszam ettől a lehetőségtől. A te felelősségedre, vonta Márka vállát. Csak semmi zavart ne csináljon, mert akkor kénytelen leszek elpusztítani. Magyarázd meg kik vagyunk, és hogy mindenben engedelmeskedjen neked. Ha harcolni kell, még értékes segítség is lehet. Ha ugyan még mindig istennek tartják. Legyintett. Fél órába sem telt, és vál segítségével annyira jutottunk, hogy Nogó kinyitotta a szemét. Megismert. Kábult volt, a karom szorongatta, arcom simogatta. Grágor! Grágor! Az idő repült, sok mindent kellett volna elmondanom neki, azt sem tudtam, hol kezdjem. Türelmesen figyelt, és közben csodálkozva tapogatta, mozgatta gyógyult karját. A hosszú altatás furcsa utóhatásaként valami könnyed, mámoros állapotban volt. Mindenre bólintott, még arra is, amit tudtam, hogy nem érthetett meg. Folyton csak egyet ismételt. Most már mindig együtt vadászunk. Nogó soha többet nem hagyja el Gregort. Ezt felelte kívánságomra is. Hogyha én elpusztulok, ne büntesse meg támadóim, hanem vágjon neki a hegyeknek. Azután fölkelt, mindenkinek közelről az arcában nézett, és csodálkozva morogta. Gregor egyik testvére fél, másik nem fél. Miért? Nogó nem értheti ezt. Nogó szeresse mindet, akár félnek, akár nem. Gregor miért nem fél? Nem mondhattam, hogy azért, mert fáradt és csalódott vagyok ahhoz is. Mert itt van mellette Nogó. Nogó erős harcos. Nogó mellett nem fél Gregor. Valóban sokkal nyugodtabb voltam. Már csak azért is, mert teljesen lefoglalt. Ömlöttek a kérdések belőle. Megmutattam neki a teraszmelvédjéről a várost. Az öblöket, a vikinget. Égi nagy hal, miért haragszik? Szájából miért köpt Az irányító rakéták néha felvillantak, Félix korrigálta a hullámok eltérítő mozgását. Mert városban élnek rossz, sima bőrűek. Jobb, ha ezt az agyába vésem. Meg akarják ölni Gregort és testvéreit. Logó mind agyon veri őket! Döngette a mellét, látszott, hogy még mindig kábult, különben felfogta volna a nagyságát a küzdelem kilátástalanságát. Hol a bunkóm? A bunkó lent maradt valamelyik szobában, de Nogó megkötötte magát, féltem csak baj lesz, ha ellenkezem. Már belement, hogy ketten lemenjünk érte. Talán az is használ valamit, ha a folyosón az őrök meglátják Nogó ikendut. Igaza lett. Mikor Nogó karját a vállamon nyugtatva, még így volt a legegyszerűbb számára a lépcsőn járás szokatlansága, megjelent, az őrök hideglelős ordítással rohantak le az első emeletre. A palota megbojdult, mint egy darásfészek. Már azt hittem, a következő pillanatokban a nyakunkban lesznek. Azután hirtelen halálos csend borult az egész épületre. A bunkó meglett az egyik sarokban, és indultunk vissza a teraszra. A feljáró utolsó fordulójában majdnem oxigént kaptunk a nyakunk közé, mert a tetőn azzal magyarázták az ordítást és a hirtelen csendet, hogy végzett velünk a túlerő, és most mázó katonái közelednek. Az, hogy nogó láttán elmenekültek, még a legelkeseredettebbeket is felrázta valamennyire. Tél pedig a saját elméletét látta igazolva. Ezek még jobban félnek, mint mi? Kár, hogy nem hiszitek el nekem. Minden esetre az első közeledőt nem kell okvetlenül megölni, hát ha csak üzenetet hoz, próbált közvetíteni ten a két szélsőséges álláspont között. Mikor azonban egy óra múlva magányos léptek csattogtak fölfelé a lépcsőkön, és a fegyvertelem vémpap mély hajlongás közben eldarált a rövid mondókáját, a nap első sugarai éppen akkor círógatták végig a teraszköveit. Alattunk a város és az öblök még a hajnal szürke köntösét viselték. Ten is elsápadt. Mit mond? Kétségbejtő, hogy mindent csak fordítás után tudhatok meg. Fordítsd már! Mazu, azt üzeni! Ten már visszanyerte nyugalmát. Hogy téged és engem vár a palota kapujában, a tegnap ígért válaszszal. Ez a végkezdete, sohajtott már. A palota körül itt az egész város. morgott tél. Maradjatok! Menjetek! Vigyetek oxigénpalackot magatokkal! Ne vigyenek, ez a papis fegyvertelem! Ugyanott tartottunk, ahol tegnap este. Elfogadt a dő. Arra gondoltam, amit ten mondott valamikor a csillagászati megfigyelőben. Szépen meghalni. Az is nagy dolog, ha már nincs más választás. Elég! Ordítottam. A hirtelen csendet csak Nogó zavarta. Bunkóját lóbálva szorosan mellém állt. Gregor miért haragszik? Nogó megöli, aki Gregort bántja. Várj, Nogó, mondtam neki. Most még nem bánt senki. Azután földi nyelven folytattam. Nem érdekel, mit határoztok. Én lemegyek nogóval. Tudom, a szemetekben én vagyok a bűnös, az én megjelenésem kavarta fel a ti békés életeteket ebben a városban. Az is az én bűnöm, hogy nekem nem kellett ez a béke. Hát most megyek. Felelek érte. Kővédelmedten állnak, mikor megindulok a lépcső felé, ahonnan ordításom, a reszkető fejű öreg papot békésebb régiókba szalajtotta. Csak ten indul utánmam. Maradj ten, ne gyere velem. Dühöm lassan, fájó szomorúsággá párolódik. Egyedül vagyok, sem földi ember, sem lapos fejű, sem városlakó nem ért meg. Ahogy Nogó népe mondaná, ez az én krokodilom. Nem azért megyek, nem akarom a te krokodilodat. Ha most valami szépet, önfeláldozót mond, leütöm. Hagyjanak békén minden hősi kiállással. De tolmácsra szükséged van, nem? Már az első emeleten vagyunk. Kihalt a palota. A folyosókon egy lelket sem látni. Azok ott fönt a teraszon azt hiszem még mindig mozdulatlanok. Ten hallgat. Nekem felelnem kellene nogó folytonos kérdezősködésére, de lerázom magamról, ő is így tett, mikor a horda közeledett felé, most visszakapja. Csönd, morgom, maradj mellettem. A nagy előcsarnok is üres. A nyitott kapunát már látjuk az egész teret betöltő tömeget. Mazú a palota kapujával szemben áll, papjai gyűrűjében. Még egy perc, és minden eldől. Figyelj rám, noko. Ha támadnak, fus arra. Intek jobbra a hegyek felé. Én is futok utánad. Tudom, csak ezzel bírhatom rá, hogy meneküljön. Így lesz? Így? De miért csend? Morgom. Az sem baj, ha kissé el. Könnyebb lesz neki az elválás. És ha kihátok. Nem félek. Biztosan tudom, marad időm, hogy legalább Mazu fejét beverjem, szorongatom a kőbaltám. Azután mindegy. Kilépünk a kapun. A tömegben zúgást támad. Ikándú! Ikándú! Mazu eddig ruhája alá dugott keze a magasba lendül. Valami nehezett tarthat benne, mert visszaejti. Még mindig nem rohannak ránk. Persze, hogy itt is szertartás előzi meg a kivégzést. És beszélni kezd. A szeméből nem tudok olvasni, pillái mögé rejti. Várom, hogy ten mikor kezd majd fordítani, nem zavarhatom sürgetéssel. Közben rájövök, hogy az a nehéz tárgy mazu kezében egy közönséges nagy És követ tart a mellette álló pap is. Nézem, hogy kötelet látok-e, de nem? Úgy látszik, agyonkövezés lesz. Nem vízbefolytás. De most még korai ezen gondolkozni. Kezemben a kőbalta, és tudom, gyorsabb leszek Mazonál. Inkább Nogó menekülésének útját fürkészem. Rögtön a paluta fala mellett kell jobbra futnia. Ott alig húsz ember ácsorog, és mögöttük a sarkon túl már üres az utca. Mázó szónoklata, mintha soha nem akarna véget érni. Nem lehetne egyszerűbben megmondani, hogy megölnek. Végre megszólalt és hangja egészen halk és lassú, úgy tagolja, mintha gyereknek magyarázna. Nagyon figyelj, Gregor, és bármit mondok, ne vegyen észre rajtad semmit, mazu, nem szükséges megtudnia, mennyire félreértettük. Amit most szónokol, az a teljes, nyilvános behódolás. Azért kéretett bennünket, és külön örül, hogy Ikendú is velünk jött, mert Mazu mindig kényes a szép udvariasszó virágokra. Hogy kinyilvánítsa, ő és a népe még ma, most azonnal megkezdi az új öböl szorosának betemetését. Csak arra kér bennünket, ha tudunk várni, ne robbantsunk, ők telehordják kővel. A városban leáll minden munka, mindenki követ fog vinni a szorosba. További kérése, ha nem utasítjuk vissza, hogy az Istenek kedvéért az első követ te dobd a szorosba, a következőt pedig én. Természetesen, ha az Isteni ikendú akar elsőnek dobni, azt külön megtiszteltetésnek tekintik. Persze ebben az mazuhácsó gondolata, hogy a felelősség rajtunk legyen a nép előtt a szoros elzárásáért. De azt hiszem, ezt nyugodtan vállalhatjuk. Megértetted? Meg. Nem hiszem, hogy ez csapda. Annak túlságosan bonyolult, hiszen ebben a pillanatban megölhetne mindhármunkat. Ne is beszéljünk most többet. Azt tétovázásnak tarthatja, még a szoros ígérünk lesz időnk beszélgetni. Ha a követ mázú felé nyújtja, vedd el, és utána igyekezzünk úgy menni, hogy közre fogjuk. Ha mégis csapda, ő is benne van. Láttam már, milyen gyors a kezed. Tudom, hogy most sem fog szibázni. Kész vagy? Igen. En csak két mondatot mond, és mazu már is megindul felém. Nehéz elhinni, amit nem mondott, de idáig minden összevág. Azután megáll előttem, a másik pap ten előtt, és nyújtja a követ. Egy pillanatra elkapom a szemét. Ha most ártatlanul csillog, akkor biztos, hogy hazudik. Tudom, milyen nagyszerű színész. De megalázottság, és gyűlölet villan benne. Azután közrefogva, a már újra lehajtott fejű mazut, lassan megindulunk a menet élén, az új öböl szorosa felé. Hosszú volt az út a szoros partjáig, és nehéz a kő. Nehezek nogó lehetetlen kérdései, egyet sem vehetek rossz néven, annyira idegen ez neki. Nehéz a legyőzött mazu hallgatása, de hiszen... Minden út hosszú, amelyik valóban elvezet valahová. És közben minden teher nehéz, amit cipelnünk kell, még végre célba érünk. Ez az út semmit kezdődött a palota előtti téren. Hanem valahol ott, ahová visszanyúlni igyekeztem, történetem időrendben legelső darabkája után tapogatózva. De az is lehet, hogy tévedtem. Még korábban? Nem tudom. Minden esetre a vége itt van. Amikor a fejem fölé emelt követ, elsőnek dobtam a szoros hullámzó vizébe. És azt az elsőt ezer és tízezer követte. Elzárta a víz útját. Kiszivattyúztuk az öblöt. De ez már nem az én történetem hanem a vikingé. Ezt majd elmondja Márk, ten, vagy talán leginkább dév. Az én feladatom csak annyi volt, hogy az ő kérésükre hazaküldjem történetem belük, a vikingel, a földre. Melyet én már nem láthatok többé soha. Azt is majd tőlük kérdezzétek, hogy miért maradtam itt. Mert hosszú volna elmondanom, talán meg sem értenétek, és már nagyon fáradt vagyok. Így is, jól tudom, sok helyen zavaros, amit elmondtam. Nem sokat bajlódtam azzal, hogy sorba rakjam az eseményeket, de hát nem ez a mesterségem, és sokat elfelejtettem. Sok emlék elkopott a viking javításának két éve alatt. Nem tudom, milyen szándék vezette tent, mikor fölvetette, hogy az agy egyik szabad szektorát megtöltsem történetemmel. Lehet, hogy valami tanulságfélére gondolt. Amit ti, földi testvéreim, megszívlelhettek, amitől okosabbak, bátrabbak, vagy jobbak lehettek. Ha így van, úgy a tanulságot is tőle kérjétek számon. Vagy magatoktól, most, történetem végighallgatása után. Bevallom, én hiába kerestem benne. De az is lehet, hogy nem kerestem elég kitartással. Tudom, hogy a viking hazakerül. Alig két hét múlva indul. És ez több számomra minden tanulságnál. Még akkor is. Ha innem.